Загадково прекрасної жінки, рятуйся сам. Тим часом твердохлібові треба було пройти, витерпіти і подолати неминучу юдоль нудних повчань, прихованих погроз, смішних побоювань за його долю, диких домагань і претензій не тільки на роботі, а й вдома. Чи тоді стала аж сюди рука савочки, чи самі події згрупувалися так, що порушився навіть усталений лад життя в домі. Ольжичів Предславських, і сам глава дому запросив твердо хліба на одну зі своїх передвечірніх прогулянок. Випадок небувалий, непередбачуваний і, сказати б, загрозливий. Досі не було випадку, що порушувалася цілковита, недоторкана, священна самотність Ольжича Предславського на його прогулянках. Ізненацька запросений зятя на спільну прогулянку. Тищен брат, довідавшись про це, щосили виказував глузливий переляк. «Що буде? Що буде?» На нього ніхто не зважав. Ольшич Предславський вийшов із свого кабінету в спортивній голубій куртці, в елегантних коричневих брюках, у спортивних черевиках з м'якої шкіри, все імпортне. Намит затримався перед дзеркалом, поправив свою пишну шевелюру, пригладив вуса – Глянув на твердохліба, який вичелапкував з самітницької нори своєї, далеко не такий елегантний, як тесть, маючи на собі кепсько скроєний костюм фабрики Смирнова Ласточкина і вітчизняні черевики зі стоптаними підборами. Ольжич Прецлавський міг би належно задягати зятя, та коли Мальвіна після їхнього друження натякнула твердохлібові на таку можливість, він твердо сказав «Не смій». Як ходив, так і ходитиму. — Він малахольний, — поскаржила Мальвіна батькові. — Не чіпайте його, хай демонструє свою впертість стоптаними черевиками і жованими штанами. Згодом твердохліб зрозумів, що переборщив, що сплутав принципи з впертістю. Бо майже всі ходили в імпортному, навіть салочка. Хоча в магазинах і далі того імпорту нібито й не було. Принаймні... Твердо хліб його ніколи не бачив. Пробував тепер уявити себе поруч з високим елегантним професором і відчував ніби ласкомо. Цікаво, чим обумовлений такий гострий інтерес до його скромної особи з боку Ольжича Преславського? І що за таємниця приховується за цими несподіваними припросинами? Чи не можна було поговорити вдома, а конче треба гнати взяття? Слідом за собою на традиційну професорську прогулянку. Щоправда, коли висловлюватись точно, то твердо хліб у цій прогулянковій компанії мав бути не другим після Ольжича Предславського, а третім, бо традиційно і неодмінно другим був абрек олетенський чорний пес, понура тварюка якоїсь вельми високої англійської породи. Поки професор вів свої дискусії на міжнародних форумах, а нудився в квартирі. Двічі на тиждень приходила старенька Неоніла Єфремівна, яка купала його в вимальованій дитячій ванночці. Всю раз стояв у ванноці і з гарчанням струшував з себе потоки мильної води, якою обливала його Неоніла Єфремівна. Іноді прогулював його тещин брат, він називав це лякати обувателю. Але справжню насолоду від прогулянок Брек отримував тільки зі своїм господарем, а той, в свою чергу, мав таке саме задоволення від компанії з псом. Тепер до професора і пса допущено твердохліба. Виявлено високе довір'я. Прогулянка Ольжича Прецлавського здійснювалася за маршрутом, який видався твердохлібовій коли й не безглуздим, то принаймні дивацьким. А Брек з усіма ознаками не поділяв такого скептицизму. Поза будинком торгівлі пройшли вулицею Смирнова-Ластичкіна, твердохлібів реванш за його костюм. Тоді попрямували до художнього інституту, але Ольжич Предславський несподівано завернув праворуч, ступив на сховану в колючих клубках дерези, ледь помітно стежечку, щоправда досить тверду, хтопувану не рік і не два, і пробрався попід кручими гущавами в зарості, в непрохіддя. Так ніби був не професор, а хлопчисько. І не на передвичинню щоденну прогулянку вирушив, та ще дочепивши до себе зятя, а драти пташині гнізда або красти голубів унизу на гончарці. Це була так звана гончарка, про яку здавна винува сумна слава, як про п'ятства, хуліганських витівок, усіляких темних справ і таємничих пригод. «Невмисне повів мене сюди, щоб ніхто не бачив», – подумав Твердохліб. Але помилився, бо тесь, ніби вгадавши його слова, проказав задихана. «Я тут щодня звик і не можу, коли не причащаюся смішно, але... «Ви не боїтеся тут ходити?» – спитав Твердохліб. Місте, хоча й в центрі Києва, але торік восени тут убили чоловіка нізащо. Прокуратура мала тяжку роботу. Я завжди за Бреком, а він сторож дійний, пояснив ольжич Предславський. А брек справді може створити враження, але ж тут стежки не зовсім для вас. Зараз вийдемо на простір. Там причудово, чудово, унікальне місце. Справді, незабаром дереза. Випустила їх із щепких обіймів. Вони опинились на вузькому перешийку, вкритому густою травою і ще густішими кущами. Але вони тут розступалися, утворюючи зручний прохід. А далі, коли переший ще зужувався, кущі зникли зовсім. Ось Жич зупинився, показуючи рукою твердохлібові, що він зробив те саме. Війська стмошка землі, на якій вони стояли, слугувала, мов би, містком між материком, на якому стояв Верхній Київ, і круглою стовпчатою глиняною горою.